Jelo koj tvoje. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebe, Go. Ko će za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko ko život svoj, da sačuva izgubi će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet a duši svojoj naudi, ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju, jer se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome, preljubotvornom i grešnom, i sin se čovječiji postideti njega, kad dođe u slavioca svojega, sa svetim anđelima, i reče im, Zaista vam kažem, ima nekih među oni ovima što stoji ovde, koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije, da je došlo u silin. Sveto evanđelje, čitano od strane naših džakona, iz oltara čujemo glas gospodinu koji nas poziva na pažnju. Svi sveštenici, načelu sa svojim episkopima, u tom trenutku, tako važnom, najvažnijem trenutku, uzvišenim glasom pozivaju narod kao oci, kao pastiri, gotovo preklinjući da ne propuste, da se ne predaju ubitačnoj nepažnji, nego da budu pažljivi. I mi danas pozvali smo vas u ime Božije, braćo i seste, jer naša briga, nažalost, nije pastirska, Nije očijinska, ima tu i nekog truda, ali daleko je to od onoga što bi trebalo da bude i kako jeste u njedrima našeg oca i našeg roditelja. I slava Bogu da crkva ne zavisi od našeg raspoloženja, jer ako bi zavisilo od našeg raspoloženja, vama bi se danas ovdje smučilo. Vi biste osjetili veliki pritisak, duhovni pritisak i svu onu energiju koju emituju ljudske strasti i grijesija. Svi smo mi prepuni i strastima i grijesima. Ali slava Bogu što u crkvi mi ne živimo od tih raspoloženja I od projave tih energija, nego živimo i nas crkvi privlači sveta sila Božja, ni moja, ni vaša, nego Božja sila. Sila ne naše ljubavi, nego sila Božije ljubavi, moćne Božije, ljubavi, moćnog i svetog Božijeg čovjeko ljublja. To je nas privuklo i privlači vjekovima narod Boži crkvi. A jedna od projava te ljubavi, braće i sestre, jeste i poziv na pažnju. Episkop sa sveštenstvom uzvikuje iz oltara u ime Božije Točnije sam Duh Sveti poziva nas da budemo pažljivi. I još točnije, sama sveta Trojica, i Otac, i Sin, i Duh Sveti, preklinjuju nas da budemo pažljivi. Pačujemo ono mnogo puta što smo čuli. Neposredno Rije početka čitanja, odnosno slušanja, riječi samoga Gospoda. A šta mi to čujemo iz oltara, braće i sest? Može li neko od vas da nam pomogne ili da zaboravne i nepažljive podsjeti? Kažite slobodno. Pazimo, tako je. Von me. Pazimo, ne kaže se to onako ravno, nego uzvišeno i saborno. Ako je u oltaru stotinu sveštenika, onda svi brazuje se sve jednim glasom. Povišenim glasom pozivaju narod na pažnju. Sami gospod nas poziva, Čujteme Ja ću vam govoriti, obratite pažnju. Kako bi mi trebali da reagujemo na taj poziv? Popunim unutrašnjim sabranjem svih naših misli i miselnih kapaciteta, svom našom braću i sestre dušom da budemo otvoreni I kao da niko drugi na svijetu ne postoji i ne govori, do samo on. I tačno je, riječi života nema niko drugi, niti može da ih govori, do samo on. Jer on je riječ životodavca, on je očavu glogos. Samo njegova riječ nosi i daje život. Nijedna druga, pojavajte danas. Kako reagujemo na riječi onih koji su smrću zadojeni, koji slušaju riječi onoga koji je otpao od Božijeg blagoslova i od Božijega slova? Danas takvih imate koliko hoćete. I kako reagujemo na te riječi? Mrzeći život, braći i sestri, danas ljudi mrze životu. Danas se mnogi pitaju zašto su se uopšte rodili. Danas mnogi sebi oduzimaju život na razne načine pod pritiskom važnih riječi, mrtvih riječi, mrtvih slova, pijući se mrtvih izvora. Zato je ovaj trenutak tako važan, život odavljan. I crkva, to vas molim evo danas i za u buduće, da ne ponavljam ove riječi, a poziv na pažnju ćemo ponavljati na svakoj narednoj liturgiji, da budete pažljivi i da u tom pozivu prepoznate, braću i sese, ne neki suvi liturgijski poredak, Ne nešto što se tiče nas sveštenika i što je zatvoreno u služebnike u bogoslužbene u Ne ustave. Nemojmo tako, braće i sestre, grdno se prevariti. To pazimo, to je vapaj svetih nebesa za našim spasenjem, za našim vječnim bogaženstvom, za našim životom za našim spasenjem, braću i sestri, to je projava Božje ljubavi. Ako ne budemo pažljivi, iako sva usta ne začute, prije svega naša usta, jer i naša mnogo vole da, da prazno slove, nama se vilice tresu, braću i sestri, dok spavamo od onog u toku dana, šta mi sve ne prevalimo koliko prazno slovlja, koliko skverno slovlja, koliko psovki, izgovoreni i oni koje slušamo, koliko laži mi govorimo jednim drugima, koliko laži slušamo od onih koji govore danas, jučer, koliko izmišljotina, fantazije I to sve potresa naše biće i nije se lako sabrati u ovom trenutku. Vi to jako dobro znate, zato što u najvećem broju slučajeva mi nismo pažljivi. I ove riječi potpuno prođu pored nas. Rijeka vode žive prođe ovdje pored naših usana. Isušanih grova, braće i seste. Umiremo od žeđi pored vode žive. Zbog ne pažnje. Ne možemo reći da vode nema. Ne možemo reći da života nema, braće i seste. Ne možemo reći da ga nema u izobilju, jer ga ima. Ali prokletane pažnja i loša pažnja usmjerena na loše, lažne, otrovne stvari čini nas nesposobnima da priđemo i ukusimo istinski život, da se istinski nasladimo, braći i svesti, da nađemo život i da ga sačuvamo. Da nađemo sebe, jer mnogi od nas nisu se sa sobom upoznali, nisu se sreli sa sobom. Znate, mnogi još nisu našli svoje srce. Zato toliko glume, zato toliko imitacija. Nema originala, brađe i seste, nema obraza ne ma nego imaš jednu koja je visoko dignuta i imaš milione koje liče na nju po svem izgled imit milion istih jedna koju milion njih glumi braci sestri ili jedan koga milioni podražavaju. A Gospod naš Isus Hristos dogazi da nam da život, da nam obnovi obraz, da postanemo vičnosti i postasi, braćo i sese, da se sjedinimo sa njim, a da ostanemo vičnosti. Ne da nas guta, kao Bogu ti, pa dođe pa nas sve polo mi, sve poravni i osvoji. Stvorio nas je da bi svoju pohlepu zadovoljio. Pa milijarde ljudi, milijarde života, milijarde popušaju. I taman po misli smo i on nagrne svojom silom božanskom i bogošću i pogominom. I proždere, kao ruče mnoge druge važne vjere i opasni sistemi religiozi. Satanski. Gospod hoće da nam daš život, da ga imaš, da ga imaš u izobilju. Zato je, braće i sestri, došlo do stvaranja od preizobilja ljubavi I došlo je do stvaranja. Mi smo plod ljubavi Božije, braći i sest. A odvojeni grijehom od nje, mi patimo, mi stradamo, mi niđe mira ne možemo da nađemo. Nigdje, braći i sest. Gledamo mi jedni druge. Poradujemo se malo. Gleda majka, dijete, ali joj dosadi, braći i sest. Gledaju i djeca, roditelje ali im onda postanu naporni. Mama, smaraš me. To je sve dokaz da nama neko nedostaje. A onaj koga tražimo i za kim veliku potrebu imamo, tu je braćo i sesto. Tu je On i tu su riječi njegove. Zato crkva, Duhom Svetim, poziva sve nas da budemo pažljivi. Pazimo! Svi aparati, oni treba da budu isključeni. Pomisli naše, pomisli strasne, pomisli demonske, Treba, brađu se sese, da zgazimo u tom trenutku. Imate vlaz, imate silu jer ste ovdje sa Bogom i Boga radi. Svaka pomisao koja, koja vam dolazi u ovim trenucima slobodno je Ne Nemoj da, da se plašiš nje, slobodno je zgazio. Uzmi, uzmi je za uši i zvuci je i baci je negdje daleko tamo, pusti ta mjesta... Odakve je došlo? Šutnije i gurnije u njenu preispodnju. Neka ide onome koji ti je poslao. Da bi te odvojio pažnjom od onoga koji je došao njegova djeva da razoli i tebe od njega da oslobodi. Ako to ne činimo, braće i sestre, onda nećemo imati koristi od ovog velikog trenutka, od ovog velikog Božijeg davanja, od ovog velikog Božijeg bravoslova. Iako smo danas uspjeli da budemo pažljivi, čuli smo njega samoga. Ne poluke ovih ljudi, znate šta sve ljudi danas buncaju, šta sve ne lupetamo jedni drugi nam. To se pogledajte, kako se to mijenja. Danas je rekao, sutra porekao. Danas se kune, sutra vara. Odriče se. Danas se zaklinje, sutra se odriče. To je čovjek. Svaki je čovjek laž, braće i seste. Bez Boga, istini toga, svaki je čovjek laž i lažo. A riječi gospodnje nude nam istinu. I evo da čujemo šta to gospod nama hoće da kaže. A još jednom ponavljam, gospod se sluša, braći i sestri, mnogo pažljivije nego lav koji riče tu ispred tvoga nosa, a bez ikakvih kaveza i rešetaka, nego tu, slobodan i tu u tvom dometu, odnosno ti u njegovom. Riječi gospodnje slušaju se sa mnogo većom pažnjom nego rika lavlja, braćo i sest, tu ispred našeg lica. Riječi gospodnje bolje se primaju, braće i sest, u našoj duši, nego bilo koji drugi utisi, jer riječi gospodnje su prirodna potreba našega bića. Ne živi čovek samo o hlebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Iz usta, Gospodin! Riječi koje su danas došle iz vječnosti, braću i sestri. Čuli smo svetog apostola Pavla koji nam govori, uči nas i podsjeća da mi imamo arhijereja koji je prošao nebesa. Neki imaju svoje lidere koji su tu. Jedina razlika između njih naš je ta što oni imaju veća primanja, voze se u boljima automobilima, nose skuplja odijela, žive u prostranijim kućama, stanovima, imaju veću mogućnost da griješe. To je jedina razlika. Ono što je isto i njima i nama jeste grob i smrt. A naš arhijerej, braći i sestri, onaj koji ide pred nama, a radi nas, on je prošao nebesa, braći i sestri. On je davno prošao kroz grob u koje se svi ovi drugi zaglavljuju. On je prošao kroz njega moćno. Ustao kao Bog, vaskrsao i vaznio se na nebesa, prošao nebesa. Pazite, ko? Naš arhijerej. On je naš braćo i sestve. Mi njega na nebesima imamo. On nas na nebesa vaznese, našu prirodu. Mi tu svijest treba da imamo. I sa tih nebesa duhom svetim On se i danas obraća kao da smo uzeli slušalicu ili neki, danas je to vama vjerovatno bliže, crkveni skype. Pritom ne slušamo riječi sa drugog kontinenta, nego nam dolaze riječi iz vječnosti i sa nadnebesnih visina, tamo gdje ni jedan čovjek ne može da dopre. Nijedna ljudska misa, braći i sestri, nijedna ljudska sila i sposobnost, baš nijedna. On nam se obraća sa tih nebesa, iz vječnosti, govori nam. I šta kaže? Obratite pažnju, ko hoće za mnom da ide?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 onaj će ga sačuvati. Jer kakva je koris čovjeku da čitav svijet zadobije, a duši svojoj da naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Čime ćeš je ispogatiti? Čime ćeš je odkupiti, a ne znaš ni da je imaš? A kamo li da na nju i kako ćeš je odkupiti? I kako ćeš je i hoćeš li nauditi? Ne znaš ni da je imaš? Magarče! Beslovesni, istetovirani, ugojeni poniženi, osramoćeni, osedvani i jahani od mnogih, ti ne znaš da dušu imaš, I je doživljavaš kroz prizmu savremene mačije psihologije, koristeći one koji mačkama dobro raspoloženje vraću i kućnim ljubimcima, Povraćaju. I ono što je mnogo važno Jer ko se postidi men I mojih riječi U rodu ovome preljubotvornom i grešnom I sin se čovječi postidjeti njega jođ dođe u slovi oca svojega sa svetim anđelima ko se postidi men i mojih riječi gospod broči svest isus hristos sin boži slovo božje logo soča sebe ne odvaja od svojih riječi Bog koga poštuješ. Bog koji ne govori. Budi siguran, ako uopšte imaš neki odnos prema Isusu Hristu. nažalost žalost, mnogi ga uopšte i nemaju, sem preko holivudskih prezentacija. Ako tvoj Bog nema riječ, ako ne govori, ako ne propovijeda, budi siguran da to nije Bog. Nego džavo koji se prerušio. Nije mi Bog, braće i sestre, nije naš Bog. Naš Bog je Bog koji govori, koji propovijeda, koji uči, Bog koji ima riječi. I do te mjere insistira da ih čujemo. Da, ukoliko ih prezremo, ukoliko ih ne budemo čuli, U ih se budemo postiđevali pred rodom ovim prelubotvornim i grešnim, pred naukama sitnim naukama preljubnika i grešnika. To su sitne nauke, to su sitne reči, sitna sa svim beznačajna i vrlo otrovna učenja. I ako se mi postedimo svetoga evanđelja, I njegove sveštene prostote, brađe i sestri. Mi smo se postidjeli njega. A koga si se postidio? Koga si se odrekao? Odrekao si se Sina Božja. Odrekao si se onoga koga Svete nebeske sile, brađe i sestri, neprestano slušaju I od njega mudlost primaju i predaju jedne drugoj, veći i niži. I ti se njega odrekao, rata, pred predlubotvornim i grešnim rodom. Ako jesi i ako si to tvrdo odgučio, reći ćuti i tebi i svima onima koji za tobom krenuše da znate i ja ću se vas odreći pred ne pred tim rodom to je prah praće i sestre to je peper šta ima sila da se odreće pred prahom Šta život pred smrću? Šta Bog pred džavolom? Odreći ću se svih vas pred ocem mojim i angelima svetim. Jer ste se i vi mene odrekli i mojeg riječi, mojega svetoga evanđelja. Niste ga slušali. Prezreli ste svoj život uskladili sa mojim životom. I zato smrt će vas napasati i u vremenu i u vječnosti. Krst, braćo i seste koji je danas crkva iznose, mi možemo da primimo samo po njegovom blagoslovu. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe. A ja imam ovo, čekaj da vidim ovo. Bio sam, ja sam. Ko hoće, ne moraš. Ako hoćeš, nećemo da se raspravljamo, nećemo da se objašnjavam. Razumiješ? Ja sam Bog. Radi tebe u tijelu nisam došao da mi objašnjavaš. Nisam došao, radi toga došao sam da te spasem. Uzmi krst, odreci se sebe paloga, grešnoga, preljubotvornog, jer po učenju svetih otaca ta grešnost je toliko ušla, braće i sestre, u našu prirodu, da gotovo treba da je se odreknemo. Kao života, ona je postala naš život. Pa pogledajte danas kad nas crkva poziva da krenemo za njom. Čovjek, mnogi ljudi pomisle da uopšte ne mogu. Zašto? Jer to znači da treba da se odreknu života. Zar nije tako? I to u malim projavama osjećamo da je potrebno odricanje. A gospod kaže, tačno je. Nisam ti ja ništa drugo rekao. I treba da se odrekneš. Šta si mislio? Da ćemo kompromise da pravimo. Si mislio da ćemo da živimo tako što ćeš se svo vrijeme odricati. Pred njima. Pred grešnicima. Pred ljubočincima. Češ ti to da nazoveš duhovnim životom. Hoćeš i tako da putujemo zajedno. Ja sam ti u samom startu rekao. I tebi i svima. Ako hoćeš da ideš za mnom, moraćeš da se odrekneš sebe. Da uzmeš krst svoj, dakle blagoslov moj, sve ono što ću ti ja davati, u što ću te uvoditi i iz čega ću te izvoditi, i kroz patnje i kroz stradanja, i spoljošnje ajunutrašnje, i, i kroz gonjenja i kroz bogesti, poniženja, ključanje, šamaranje, dranje i mnoge druge oblike krsto nošenja. Ali ti obećavam da ću svo vrijeme biti sa tobom jer i ja nosim krst. Ti nosiš svoj, a ja svoj. I u tom blagoslovu mi se sjedinjujemo, krenuo si za mnom, uzelo si krst kao blagoslov, pa na krštenju, braćo i sest, svi dobijamo krst na blagoslov. A ne samo da je od i dragog kamenja, nego smo prihvatili Boži blagoslov da ga nosimo kroz živo, šta god Gospod bude dopustio, Etav vjera. I hrabrost da se ne odustaje jeste nošenje krste. Takav će, braći i sestre, život zadobiti. A onaj koji bude pokušao da ga sačuva, od crkve da ga sačuva, da ostavi malo postrani, da ima malo života, malo da izađe, da popuši, da pošmrka, Da poduva, da se malo razveseli uz violine i muziku ovoga svijeta, nije to toliko strašno. Zaboravno, ostani tamo, ne možeš dalje, nisi mene dostojen. Tako, niko nije išao za mnom, nećeš ni ti, junača. Tako ne idu hrišćani, oni se odriču sebe, uzmu krst svoj i za mnom idu. Smatrujući to najvećim blagoslovom, najvećim činom, to je najveća počast za jednog čoveka da ide za gospodom noseći svoj krst. I samo takvi, umilujući braći i seste na tom krstu, bit će udostojeni svetoga vaskrsenja samo oni mogu da razumiju samo se njima otkriva tajna vaskrsenja onima koji se odriču Boga i Božijega blagoslova koji se odriču blagoslova majke crkve njima vaskrsenje ne može biti poznato jedino što mogu jeste da pojedu 20 vaskršnjih jaja na praznik. I u tome se projavljuje veličina i količina njihove mrtve radosti na temeljima mrtve vjere, jer da nema nošenja krsta, tamo ti je vjera mrtva, brate i sesto. Ika bi dao, Gospod, da i danas prisupimo preslovu blagodati Da opusimo se njega silu Vaskrsloga i raspetoga i Vaskrsloga Boga i da sa njime sjedinjeni braće i sese nosimo naše krstove kao blagoslove, kao blagi i laki jaram gospoda našega Isusa Hrista i noseći ih, da se ponosimo njima, ne stideći se Božijeg imena Božijih riječi i Božijeg evanđelja, ne stiljeći se krst, krsta Hristovog i crkve krstonosne, koji u rod preljubotvorni i grešni ne može očima da vidi, jer ga njeno prisustvo izobličava. Neka i nas izobliči znamenje krsta, ali ne na odricanje, nego na pokajanje i spasonosno Smirenje. Molitvama svih svetih krstonosaca. Amin боже. daj. Koliko ima nekrštenih među nama, braći i sestre, treba da znaju da oni do krštenja ne mogu učestvovati u ovoj službi u ovoj tajni ne mogu primati sve te darove. Dakle, isključivo kršteni u ime Svete Trojice i u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko među vama ima onih koji su kršteni, međutim, zbog pritiska ovog našeg vremena nisu uspostavili vezu sa crkvom, svetotajinsku vezu sa crkvom, obnovivši one potencijale koje smo primili u krštenju kroz pokajanje i ispovijest, oni bi trebali prethodno ipak da se posavjetuju sa svojim sveštenicima i uz njihov savjet i blagoslov da pristupaju svetinji nad svetinjama. Nije dobro, nije poželjno da pristupamo bez pripreme, a posebno ukoliko je dug vremenski period iza nas gdje niti je bilo posta, niti je bilo ispovijesti. Zato svima preporučujemo, ukoliko vas ima takvih danas, da se prethodno kroz ...konsultacije, nazovemo to tako i razgovor, a po najprije ispovijest, pripremite i sa Božim blagoslovom pristupite tajni pričešća. Jer ne čine dobro oni koji se pričešćuju, koji sveti njih pristupaju, a sveštenike Boga živoga zaobilaze... Oni kao takvi ne mogu primiti Boži blagoslov. I to pričašće primaju blagorečenost sa velikim rizikom, jer nikoga nisu pitali, sami su sebe blagoslovili, sami i odgovornost preuzeše i, nažalost, neminovne posledice. Zato vas pozivamo, nemojte sami, Tu su sveštenici, potražite ih, kucajte, tražite, ištite i daće vam se. Mi ćemo vam posle sve te liturgije podijeliti jednu brošuricu koja se tiče baš ovog problema i daje blagoslovene odgovore na to kako pristupati i kako se pripremati za ovu tajnu nad tajnama. Zato još jednom i pozivajući sve vas da pristupite one koji možda još uvijek nisu spremni što ne znači da nisu pozvani i da nema mjesta za njih da se ipak bolje pripreme plus da im pomognemo tako da bi im primanje svetih tajni bilo na blagoslov i na spasenje a ne ne dao Bog nikome na sud ili na osudu. Pričašćivaćemo iz dva putira, jedan će biti tu pored desnog trona, vi napravite malo mjesta i molitveno, sa strahom Božim i vjerom pristupite. Pogledajte uzimali na foru, dobit ćete, naravno, roditelji, pa će roditelji djecu da uče s pomoć crkve, jednu brošuricu koja je zapravo zvaničan stav, jedna od velikih pomjesnih crkava na ime Ruske pravoslavne crkve. Stav koji je zvanično predočeni pastvi, a Srpska crkva je bliska i svim drugim pomjesnim crkvama, a posebno u Ruskoj crkvi, tako da već u novom broju Svet Igore imate taj dokument prevedeni na srpski jezik, a ovdje u formi jedne brošurice. Je vrlo je značajno da se upoznate, jer majka crkva nas obavezuje da ipak usaglasimo svoju vjeru, svoje mišljenje, svoj odnos prema crkvi, da bi bilo sve jednobrazno i u duhu jednomislije, onog ideala, da svi budemo jedno. A ne možemo biti jedno ako nam se mišljenja razlikuju po pitanju tako važnih tajni kao što je tajna priječešća i tajna liturgije. Tako da je... Sabor Ruske crkve, načelu se Patrijahom Kirilom, a radi koristi pastve i njihove, i naše očnepa o tu brošuricu i ona je postala obavezujuća za pastire crkve. Naravno, tamo se jasno ističe da će se u svim konkretnim slučajima obaveza na sveštenike i duhovnike kako da rasude u pojedinačnim situacijama ovo je bila neka zajednička platforma kako da se borimo protiv krajnosti i lijevih i desnih od onih da se uopšte ne pričešćujemo do onih desnih krajnosti da se pričešćujemo često ali nedostojno zato pročitajte ovu brošuricu Da bi nam svima bilo u liturgiji udobnije, u vremenu lakše i na nebesima, da imamo mir i ono blaženstvo koje nam se nudi kroz liturgiju i pravilno uključivanje u liturgijske tokove naše crkve. Informacija vezana za sledeću sedmicu liturgije pređe osvećanih darova služit će se u 15 časova, a Zvatusto i vasiljeva u subotu i nedelju kao i prethodnjih nedelji. Živi bili na nogaja djeta. Inače, nošenje krsta, broći i svesri, jeste i na svetim liturgijama. Boga hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, neka dođe u crkvu i neka stoji u mjestu sat, dva, dva i po sata. To je isto nošenje krsta. Nije lako sigurno. Vidite i sami, treba stojati u mjestu, treba se boriti s pomisljima. Treba se boriti sa nevaspitanim tijelom koje hoće samo... Da sjedi, da leži, da jede, da pije. Za njega je ovo, braćo i sestre, za plockog čovjeka je stajanje na liturgiji raspinjanje. Zato nemojte da potcijenite ovaj trud, on je i tekako značajan. Stajati na liturgiji, boriti se sa pomislima, izdržati, to je raspinjanje. I na taj način mi nosimo svoj krst idemo za gospodom, jer ne može neko drugi stajati za nas ovdje. Ne može drugi nositi naš krst, a nema potrebe i mi da nosimo krstove drugih. Naravno da se stradavamo i razvijamo osjećaj sabornosti, ali nositi svoj krst tako ćeš pomoći bližnjem da nosi njegov. Tako da je ovo liturgijsko sabranje i napor koji uložimo, to je zapravo nošenje krsta. I nemojmo da odustajemo, nemojmo da se plašimo. Raspinjimo sebe. Vidite kako naši svetogorci raspinju sebe. Mi evo ovdje provedemo jednom nedeljnom, sat i pol dva, a oni raspinju sebe svakodnevno u svetim bogosluženjima. Tako su svi naši sveti predsjedni. Neka što su stajali, nego su nosili verige. Znate, imate verige, svetite, nosili su uz Nosili su lance, debelje lance, verige oko srba. Krvarili. Sveti Atanasije, Atonski, nosio je krst od tri i pol kilograma. Može, ko pođe u svetu glavu, njegovu na svetoj gori, monasi ga iznose na celivanje. Nad, to je veliki krst od metale, tri i kilograma nositi na sebi. Mi smo njihovi na srednici, tako da ako ne možemo više, onda ispoštovimo makar nedeljno bogosluženje svetu liturgiju i odstojimo to junačkih. Neka tijelo pati, neka strada, i ne može drugačije, ne može se na krstu biti bez stradanja i bez Boga. Ali kroz krst, broći i sestre, i ovo liturgijsko raspinjanje, liturgija će na biti sve milijana. Otkrivaće nam se polako njena duhovna strana, onaj koji nije redovan na liturgijama onaj koji ne stoji na liturgijama, podvižnički, mirno, kao na straži, njemu će liturgija biti nepoznata, ne može da mu se otvori taj duhovni prostor, jer bježi. To je ne želi. Takvi ljudi obično i ne istraju dugo na ovom putu. A oni koji se malo strpe, posle više ne mogu ni da zamisle život bez liturgije. Zato pogotovo oni koji su tek počeli znate, da idu ovim uskim putem za gospodom, jer ko ide ovim putem, on gospoda prati, on za gospodom ide, on Boži blagoslov nosi, neka se ne kolebaju Neko ulože još više napora i neće zažaviti, biće će blagosloveni i oni, i njihova djeca, njihove porodice, i u vremenu primićemo i ovdje zalog onih vječnih blaga koja nas čekaju u Carstvu Nebeskom. Ona se već ovdje primaju. Zalog tih vječnih blaga jeste i sveto to pričešće. Odstojimo malo, mala žrtvica, veliki dar, veliki blagoslov, tijelo gospodnje i sveštena krv njegova. Zato i u liturgijskim sabranjima i ovim stajanjima prepoznajmo nošenje krsta i vrednujmo ovaj naš mali podvijek kao naše krsto nošenje. A oni koji pojačaju, dobijaće i veće zadatke, tamo gdje se snaga sakupi, tamo Gospod i veće krstove daje onima koji mogu da ponesu. Vidite i sami, naše snage su sad vrlo male, pa nam Gospod daje male zadatke. Tek se učimo onim prvim koracima da odpostimo jedan post od početka do kraja. To jeste krst, braćo i sestre, treba ga poštovati i cijelivati. A to su mali krstovi. znate. Mi postimo u izobilju, a naš gospod nije ništa jeo radi nas četrdeset dana i četrdeset noći. Nije on, ni pio. Mnogi drugi svetitelji, odgovarajući na tu njegovu žrtvu, na sebe su naragali velike postoje. A evo, gospodi, ovaj naš mali prinos, ipak brogosilja, vidite sami, živimo u izobilju. Ali opet, to je projeva naše volje, I to je žrtva, jer živimo u vremenu gdje se volja Božja ne poštuje. Malo ljudi posti, vrlo malo ljudi. I takvi ljudi ne idu za gospodom. Ako ti ne možeš da me pratiš četrdeset dana časnog posta, ti ne možeš, ti mene nisi dostojan, ne možeš da me pratiš. Jer nije sve, braće i sese, u poslu. Postoje i druge etape duhovnog života. Mnogo tvrđe, mnogo bušće, mnogo teže, mnogo opasnije. Onaj ko ne možemo ko nije vjeran u malo, kako može biti veliku, podan u veliku. Zato i mi počnimo od maloga, Počnimo od nedelje, aj nedeljom u hram. aj poveži godinu dana ne propuštajući nedeljnu službu i to ćemo da prepoznamo kao projevu dobre namjere. To još nije krstonošenje, braće i sestre, ali izgleda da će ga biti. Ovaj brat obećava, ova sestra obećava bit nešto od njih. A od onih koji ignorišu blagoslove u malom, braće i sese, ničega neće biti. To budimo sigurni. To je propast zagarantovan. Sati se možda čini sveta i uspjeva. Međutim, budi siguran, propašće. Nago. Preko noći, A ta propast sadržana je u neposlušnosti onome koji sve drži i svemu postojanost daje. Kako može da bude stabilan čovjek koji ne poštuje temelj života, temeljne vrijednosti? A temeljna vrijednost jednog čovjeka jeste Boži blagoslov. A učenje o poslu blagoslov da se sabiramo na liturgijama, to je Boži blagoslov. Nismo mi to izmislili. To je Boži blagoslov, to je volja Božja, braće i sese. Zato potrudimo se da Gospodu budemo vjerni u malom i sigurno je da će nas podići na druge uzvišenije stepene duhovnog života. Koji daj Bože da se udostavimo molitvama onih koji su Gospodu bili vjerni i u malom i u velikom. Amin Bože daj. Amen. Slavati Bože.